En liefdes, die heren praat vandag met ons uit een van die laatste boeken in die Bijbel en dit is die eerste brief van Petrus, 1 Petrus op 2. In die einde van die algemene briewe wat afsluit met die breers en Jacobus krij ons die kort briefies van Petrus, 1 en 2 Petrus, dan 1 en 2 en 3 Johannes, Judas en die, die laatste boek van die Nieuwe Testament. Kort boek. Die apostel Peter is skryf, dit die eerste algemene brief, wat hy skryf het aan die klomp gemeentes, die klein aasiem. Vandaag lees ons in hoofstuk 2 van vers 18, die opskryf daar, Vluchte van Christelike Knecht. Hy sal so gauw achterkom, het genoeg meer as dit. Voor my is die ene thema, wat in hy die deel inhoeking, alle dele van Peter speel, is leiding. En gaan ons in die volgende klompie weke, met perspektief probeer kry, over hierdie geweldige, moeilijk, thema van leiding. Ek kry ons vandag twee perspektieve, as ons hierdie gedeelte lees, en die enke praat die heren met ons, oor hoe ons dit sien, om een visie, een christelike, omgekeerde, wat is omgekeerd van hoe die wereld, in, oor leiding, Christus besie te kry op onverdiende leid, dit is waar we dit hiervan en die tweede aspekt waar waarop ons vandag lood is, is wat is die aks, hoe reageer bekend van die Heere, op onverdiende leid wat die die hulpmiddel wat God opgeen daar dit is alles opgesluit in die paar verse wat ons gaan lees en dit sluit aan by die waar ons eindig het met die werkpredikatie en die aanhaaste salig spreken salig is jylle, Wanneer jylle vervolg? Wanneer jylle leiding hervaar? Wanneer jylle beledigd? Mense onrecht aan jylle toe. Nou praat ons verder daar oor in die licht van 1 Petrus, dit wat jylle vir ons sê van die 18 af, ons samt lees het van ons samt bid. 1 Petrus 2 vers 8 diensknechte wees jylle Heere onderdanig met alle vrees, nie alleen aan die wat goed en vriendelijk is nie, maar ook aan die wat verkeerd is. Want het is genade. As iemand terwille van die gebede voor God weet, verdra die onrechtverde voorde. En wat is daar as jylle verdra, en met sonde doen en geslaan word, maar as jy verdra wanneer jy hulle goed doen en lei, dit is genade. Want hiertoe is jy hulle geroep, omdat Christus ook vir jy hulle geleid het en jy hulle voordeeld nagelaat het, so jy sy voetstappen kan napol. Hy wat geen sonde gedoen het, nie, en wie sy mond geen bedrog gevind is, nie, wat, toe hy uitgeskel is nie terug, uitgeskeld het nie, toe hy geluid het nie gedreig het nie, maar dit oorgegeet aan hom wat rechtverdig oordeelt, wat self ons sondes in sy lichaam op die kruis uitgedraad, so dat ons die sonde kan afsterwe en vir die gerechtigheid lewe, dier wie sy wonde jylle genees is, jylle was sel, want jylle was soos dwalende skapen, maar nou het jylle teruggekeer na die herder en opsiener van jylle sien. En het op so ver op die heren verheerlik word dier die verkondiging van sy woord om ons wat sien. Ons vader wat in die hemel woon, ons aanbid ee voor die baie, die maak, omdat die God is, en verheerlik die volk, omdat daar geen ander is, wat ons aanbidding waardig is, als die die enige waardig. En ons besef wat er ons sachlijke ons geniet om die te ken, die teenwoordigheid, en die genadewerk in ons levensverkaan. Dere, ons op een dag probeer in die onverstaanbaar, en my, ons, reageer, waar een vinde vanuit ons menselike natuur opleid, en is vir ons moeilik om een bybels en een volk en een geloofsperspektief opleiding te krijg, en nie vir ons lyk, dit is vir ons lekk, dit is vir ons slag, ons verstaan so minder, en ons wil so graag sê dat ons self, ons geliefd is, ons ons mens knabe, ons van die, ons klinies, ons eiers, dat hulle gelukkig is, en vreeg te ervaren, en hulle hartseer is en pijn heet, hulle dan vraag ons vrou, en ons vraag so makkelijk, hoe kom jy die voetie na? Hoe jy dit nie keer? keer? ons kyk na daar die leiding wat het oomlik in die ooskaap gebeur, met mense wat geweldige verliesse leid in die vuur, wat die Heere, ons hoor ook van die gerichte van mense wat vierde aansteek, nog steeds. En ons gebed is, wat hy ons leer, bid Heere Jezus, dat hy ons verlos van die doos, in, dat hy die werk van die kwaad die stuit, dat hy self die genade oor hulle uitstoot, dat hy dit wat leenbaar, die keer onblis was door mense. Dat hy dit nie bloos. Heere, ons dra nie op hulle wat stik, en op, hulle wat rauw oor die dood van geliefde sy daardie toe, hulle wat sy ons sacht op die verliesse geleid, ons van ons self die is wat alles gebeur. Nou probeer ons ons draai hierom ver, die wees en hulle, die self hulle wat het doodig, die dat hy vanuit hierdie gedeelting wat vir ons perspektief, vir ons toer is, so ons nie net self met, met die perspektief kan lewe in ons eie seer teweer aankeer nie. Heere, dat hy ons daag deel draas, so ons uiteindel verander oor. Die mede van lewe, die na die troos, die, die, die, die perspektief van die lewe naabij, Heere ontferm jy wees en naad in Jezus naam aam liefdes in ons Heere Jezus Christus Daar is een richting in die sielt in die oomlik wat hulle noem posttraumatise voel. En ons allemaal weet van PTSD, die Afrikaans, is een posttraumatise stresssymbol. Waar mense wat blootgesteld wordt aan een uitermate trauma, dat het nagevolg in hulle leven baie keer het. In studieveld het begin na die Amerikaanse oorlog in Vietnam en oorlogsveterane wat teruggekeer het en baie keer, wat ons vandag nou met leke tal probeer beskryf en door is bomskop. Ons oor daad het, het week weer gehoor wat teruggekeer het meer onlangs van Irak dan Afghanistan. En in die situasie beleef het van elke dag een doodsgevaar waar iemand op jou schiet en jou probeer dood maak en die heel tyd op hier die vlak funksioneer van oorlewe. Jy onmiddellik reageer op enige geluid, wat vir jou doodsgevaar kan wees, en jy probeer aan die hevel, probeer oorlewe. En ook na persoon die soldaat thuis, en hy probeer aanpas, en hy is by een muziek concert, en die volkwonderig gaan daar een klapper aan, en toe hy omkom krijt oorlewe te voelen, toet hy dekking geslaan, toet hy, weet jy die bom wat nou val, voordat hy kon dink, voordat hy, sy breinde dit kom probeer verwerken, en sy brein onmiddellik nie laag te reageer. Mense het snaakse van hom en hy het sy gevoel en is onmiddellik reaks. Op hierdie, vanuit hierdie trauma wat hy beleef, mense probeer aanpas na trauma. En die interessante ding wat die soekindig is op die oomlikwe naakos en doen, is dat daar baie keer mense is wat vanuit so trauma groeit en hulle sekere gebiede geidentificeer het, wat vooral plekke is, waar mense kan terugkijk na, geweldige stuk leiding en zwaartoe in my leven, en hulle kan sê, maar ek het sin daarin in die. Maar mense kan sê, ek is hier een geweldige, emotionele, moeilike tyd in my leven, en as ek nou terugkijk, dan sien ek, groei in my leven raam. En, paar areas, drie areas wat hulle geidentificeer het, een is, is groei en verhouding, waar jy na so geweldige, doodsverachtende trauma wat jy beleef het, soos, wapende roer, blaasang, en krachting. Vang en benieuw, kijk na mense na en verhouding na, waar mense meer waardering vir hulle geliefd is, vir hulle familie, vir hulle vrienden. Hulle het ontdek, daar is mense wat ook, wat hulle self, hulle siening van hulle self, hulle siening van die wereld, hulle siening van God, die verdieping ondergaan het in die hele proces van hulle, waar hulle probeer om trauma te verwerken, waar hulle met meer wijsheid, die lewe aan toe, minder materialistisch raad, na soe, situasie waar hier die dood in die oomst. En die derde gebied waar hulle, Groei is die gebied van betekens. Waar die lewe vir hulle mees in het, na hierdie hele proces, hier kom nie nie, ek wil vir die, geen oomlik, sê, dat daar net een paar kroos woordkies is, en dat die bybels is een toberstap is, wat gauw jou, jou, jou, jou pijn en jou eina wegvat, en jou zwaarke, en die in die aard, geen sê. sê, die wetenskapelik is nou omdek, en die is omdek, nou so dit wat ons al vir meer as 2000 jaar met Christen doen ween, dat God hier leide, sy kinders laat groei, en hulle naderbrek, dat jy het eindelijk sin en betekenis in jou reid, en kan ervaar, omdat jy hier pad met God dood, en hy met en dat het mens moed die pad, want het jy vir moedeloos raak, want het, raak want, het want het jy nie meer kansen vir die pijn, en die emoties wat jy doorgaan, het hiergaan, want jy die dinge probeer verwerkt. In hierdie gedeelte wat ons gelees het, is hier een bepaalde perspektief, en ons gaan vooral na hierdie twee dinge kyk, ons gaan kyk na die perspektief, en dan na die reaksie van, een kind van die Heere op onverdiende leid. En wat hier gebeur het is, hy praat vooral met slaaf, en nou moet ons weet, slaaf was in daarie tyd soos een meewelste, het een slaaf gekoop, en kom het die slaaf maak het jy wel. Voor die christen, of voor die gelovige siedere van die oud-testament, het voorgeskryf, nie, mag nie jou slaaf dood maak. En as jy bijvoorbeeld nou sy tand uitslaan, dan met jy om een sekere vergoeding geda, dit is hoe dit in die oud-testament beskryf, maar slawe was in die Bijbelse tyd, is in die lewe, dat jou leven was niks ver. En in die Bijbelse tyd het het so gewerk, dat was nou bal jy, wat jou meubelties kom het as jou skuld, moet jy nie jou skuld gaan betalen, is jy verkoop as een slaaf in die Bijbelse tyd, baie te jou gesind, jou kans, totdat jou skuld betaal is, dan is jy weer vryf, en as jy een slaven kind het, is jou kind het, het automatische slaven van geboorte. Nou skryf die heren in hierdie gedeelte verslaven hoe om hulle baas het aan En hy sê vir alles daar een situasie is waar jy achter van die basis nou baie onbillik en onrecht ben. En hy gebruik verrasende taal om te beskryf, wat is een christelike vers vertoegevoel, hy. hy sê, aan een kant, as jy nou droog maak, en jou baas straf, maak, dan is het ons nou maar eindig verdiende loon. Maar as jy nie droog maak, en jou baas hanteer jou onrecht ver, kyk wat sê hy, vers 19 vers 20, twee keer herhaal hy dit, en sê in vers 19, want dit is genade, as iemand terwille van die gewete voor God leed verdra, hier onrechtvaardig te leid, sluit vers 20 af, maar as jy die verdra, wanneer jy die goed doen, en leid, dit is genade van God. En jy het om uit te doen, en hy praat, hoe kan een mens leide as genade sien, Dit pas nie by mekaar nie. Ons het die idee in jou kop, dat as jy kind van die Heere is, die Hemelse Vader met jou sal maak, soos wat jy graag met jou kan, as jy maak, jy wil die kinders in een glaskasje sit, en in beskerm, en al die lelik en die seer, van die lewe. Dan is toe, hoe graag ek as ouwe ook my kindse seer wil dra, kan dit nie doen en na die sonderval is dit die inplak van sond, onmiddelik vraag mense, hoe kan God toelak dat mense doodbrang en daar so na is. En naam die bybel eenvoudig, so is die effect van die sonderval. Als daar nie een sonderval was, nie was daar nie dat in, maar nou is daar een sonderval, en leef ons met die effect daarvan, en elke tsunami in elke orkaan, in elke weg, hart moet veel, wat mense doorkom. En is dit vir my nodig, om my elke keer terug te gaan naar myself, om te besef, is die effect van sonde in my eie lewe. Ek kan nie sê, dit is my en hoe kan God het toelaat, terwijl ek nog my eie sonde vertroepel, besef, en besef, wat vir er impact het heet, my vrou die Sonde maak doen hy wil sê dit, die loon van die sonde is die dood, ons is nog nie een gedeelte wat my onsochtlik getrek het, is een uitspraak dat ek weer een kant gemaakt het in sy preek, en sy preek gelees, ek het dit woord met my gevangen, ek kan het saam, toe hy gesê, Christen, jou leek, is die stikkie hel op aarde wat jy beleef, al hel wat jy gaan beleef. Hier kan iets, en word na, jy sê veder, en jy die daar die tal van doodskaardie weergang, en dat jy die pijn daarna verweer verwerk, jy sê, jy nou beleef, wat die stik hel hierop aan, en toe hierin, 1 Petrus 2, en hy sê vir jou, daar is een, wat verkelike hel doorgemaak het, vir jou, die kruis, dit is Jesus, halke stukje hel wat jy wil leer, is tydelig, het by, al die eeuwigheid voor van heerlijkheid, by God, en nie, dit is tydelig, ons kyk na hierdie omgekeerde, visie, perspektief wat die heren vir sy kinders geef en is voel los om te simuleren, dis nie hoe ek dit ervaring, ek ervaar nie my leiding as een stuk genade hoe sê die heren kijk vers 21 hy sê vers 21 vir die slawe en vir ons vandag wat slawe van die sonde is, hy sê want hiertoe is jylle geroep zachtlijke uitspraak om te sê jou leiding, jou pijn, jou swaarker, jou eindig en die leven die trauma wat jy probeer verwekt verwerk is hiertoos hierdie groep. dis deel van die kind van die jyre sy leven en as terug vir die bergbedekasie waar die Heer Jezus hier die twee groep mense in die kerk na kyk Hy aan die ene kant is daar mense wat dink, en die illusie leef, dat omdat ek goed is en goed doen, skuld die Heere vir my genade en voosgoed en vrede. En die oomlik, as ek het nie beleefd, as ek pies en boos vir die Heere, kan hy toelaat, dat daar slechte goed in my leven gebeur. Aan die andere kant is daar Christen, wat weet, dit is waar. Leiding, stil deel van my liefde. Hy sê dit in die werkgeleerde kaas, geseend is hy salig is nie, wat leid, wat vervolg, het, wat het, wat onrecht aangedoen. Recht stel dit so, want dan hulle behoort die koning krijg van die heen. Dit word vir mense duidelik dat Jezus koning is van hulle lewe en die wijse waarop hulle dan word en daarop reageer. En hoe kan die heer sê as gelukkig, as hy hy sê dit vir die in hierdie gedeel, want, hy kijk, my Jesus, hy sê jaloers op wat sy ak nou nie nou toe by die see kan wees, en haar sand is in die toon en hy sê die mense soms, hierdie spore op die sand, grootspore van die pa, en die klein sporekies, wat vir hier, na trekkies bykom, en die grootspore krap, en hy sê, dit is iets waar, van leiding, dan sêk jy, Jezus' leiding het vir jou weggebaan, en die voetspore gemaakt, en as jy leiding in jou lewe ervaar, dan stap jy maar net in Jezus' spree, dan kom jy na, me. dan volg jy, jy gaan nooit, werkelijk in enige leiding, wat vir jou pad kom, die diepte van sy leiding, wat in jou plek, in die kruis gedraad ervaar, en genoeg van God verlaat in Jezus. Soos wat Jezus in die kruis te vervaar jy kom na aan Jezus die oomlik as hierdie pijn deel is en jy kom na die Heer en sê my Heerde, verstaan jy weet nie hoe seer is my stof helm en God my vergeet het hy my verlaag en nou wil ek weer eens net so vind ek, lichtwerk op hel wat is hel Is dit god Godverlatenheid? Is dit een plek waar God nie is nie? En ek wil net in een paar woorde sê, in die lucht van die Bijbel, in die uitspraak wat die heren maak, en oor homself op dat hy alomteenwoordig is. Is daar een plek in die heelal waar God nie is nie? As ons glo en beleid, hy is alomteenwoordig. Dan is die implikatie, God is ooral, hy is ook in die hel. Dit is die Is in die hel die straf. tot in eeuwigheid van Satan, sy krabante en aantal ongeloofig in die hel bestrand aan die ander kant is God ook teenwoordig in die hemel om sê, sy, sy genade sy heerlijkheid uit te stop oor sy kreeks so besef jy, jy as tom van die Heer kan nooit werk met die helheid want Jezus het klaar, die het straf gedra aan die kruis hier is die straf hoe kom een christen mens so zwaar is het straf van God en sê jy degelijk bewus soos wat die Heere hier vir die slave sê van het droog maak dat hier die gevolge is dat jy nou dra is dit die straf die focus vir waar die Heer Jezus vir die, die slabe geef. En hy sê vir hulle, wat is die eerste reactie, as ons nou praat vir die perspektief, die perspektief is, dis een stuk genade, dis deel van jou roeping, want Jezus het vir jou die weggebaan om dit so te kan sê. En nou kom my by die reactie, wat is die, die normale eerste reactie, vir al wanneer mense nie jou recht teer, kwaadwillig jou hanteer, onrecht doen, jou seermak, ten, tenake, want hulle gee jou geweld van, wanneer die jou by die dood laat omdraad. Die eerste reaksie is om daarop te reageer, om vecht, terug te vecht. En as die machteloos is om terug te vecht, om dit in jou hart te vecht, om daar die persoon te verweens, om vraag te wil neem, Dit is die persoon die die onzachlijke leed in my leven veroorzaak, ek wil hom al twee keer erger terugbetaal. Hulle moet voel wat ek voel. Die vraag is die drijfveer in die mense's leven, en weet nie wat is die effect daarvan? Ek wil vir die lees. Na die eerste aanval waar ek getrokken was met lidmate, wat vermoor is in die 1994 van die prijsdatum van Euro het ek gebolst, het ek vrok in my hart, met puterheid in my genoeg, hier het met my gepraat, het jop, en saam het my daarin blaad, net oor die besalings, en dit het my geruk, my hele nie van ding, oor die situasies, soos, soos daar, verand. En jop 5 vers 2, vers 2, maak die Heere hierdie uitspraak, hy sê, want verbittert hy, vermoor die dwaas, hoor hy wat sê die Heere, as hy van my gesê, hy is die dwaas, wat bezig is om jouself door te maak, vir jou verbittert, so wat doen mens, kyk wat sê die Petrus 2, hy sê, Kijk nou Jezus, van vers 21, lees saam met my, want hiertoos jylle geroep, omdat Christus ook vir jylle geleid, jylle voorbeeld nagelaat het, so dat sy voetstappen kan navolg. Nou, hoe doen dit? Hy sê, kijk nou Jezus vers 22, wat geen sonde gedoen het, en in wie sy mond geen bedrog gevind is nie? wat die hoe hy uitgeskeld is, nie teruggeskeld het nie, toe hy geleid het, nie gedreig het nie, maar, hier is een onzaglike vloog, maar dit oorgegeet aan hom wat rechtvaardig oorgeet. Die onzachlijke vrees wat my sê het, dat hierdie stuk onrecht wat ek beleef het, dat het my net gegeven sal bleef. Dat daar nergens, ergens ooit betaal sal word voor die stuk onrecht. Dat my sê sal voel, jy voel machteloos nie as kwaaldoeners wat by hierdie plaas en van betrokken was, dalk is hulle gevang, dalk is hulle gevang, dalk is hulle hoofdzaag, maar uiteindelijk op een technische puntje kom hierdie ons vrij en dit voelt jou, dit is die meerdere, waar hierdie dinge gebeur, waar mense eenvoudig vrijkom na een geweldige stuk onrecht wat hulle gepleeg het. En dit maak ons verbitter, en sê die heren vir jou, dit is die meerdere, die bitterheid maak die dood, en dit is dwaas, as jy in bitterheid leef, die rechte, christelike manier om dit te doen is, wat Jezus gedoen het in vers 23, geer het vir God. Hy, wat rechtvaardig oordeel, hy, omdat hy rechtvaardig oordeel, betekende daar is geen sonde, wat nie ongestraf laat blijven. Hy moet, omdat hy rechtvaardig is, elke onrecht, elke sonde straf. En die ene kant, sê ek het myself, elke sonde ek doen straf, maar daar die persoon met my seer maak, my leed aan, onrecht vir oos. Wat een stuk genade en verlichting dat jy hierdie berg uit jou eie gemoed en gewete en van jy skuwer kan afval en dit vir godkacht is die dierie is op. werk jy met my kan nie beter straf as wat jy in Ek kan nie beter rechtverdig oordeel, ek kan nie beter recht as wat jy het maak. Wat jy is in die sê. Onsaglik baie mense wat een stik onrecht met een lewe ervaar het en het moeilijk die vandaar te doen Haal die die eelt uit die oude hand wat die dier kan liefde van focus op dit wat werking nie een oomlik waar die jere vir die slave sê Man, recht is recht Tand vir de tand en oog vir jy moet die baas terugkrijg Jere sê, vat jou focus van daar die mens daar die onrecht in die, die kwaad in die doos in die af op Jezus en ek is een onzaklijke stik therapie in jou in my leven, als kond nie hier aan, die vokers, in ons levens, tot die stiefel, die kwade, die omring, die op Jesus, en want dat jou hart krapgeer het in Jesus, dat hy hier nou gaan hy verder, hy sê, vers 24, wat self ons sondes in sy lichaam op die kruis uitgedraad, so ons die sondes kan afsterwe en vir die gerechtigheid neem dier die sy wong Jesus. Wat sê hier op jou? Dit sê my bruder, my sister, jy wat dier die, die diep, diep pijn en zwaar in die trame is. Dit is wat dat vir woord is sonde te leef, is die eerste normale meeslijke sonde vir die aks en vraag sê die bybel nie nie kwaad, word. en hy sê word kwaad en nie nie sonde jy kan nie ding creëren en hy hoef sonde te reageer daar jou reaks, en die Jesus reaksie weet wat hy dit vir die vader geef sy vader vir hy sê, so dat jy kan lewe en gerechtig en die rechte verhouding met God kan lewe, dis wat God vir sy kinders moet heet, weet nie he, as jou kind fijn heet, weet iets die dag met my kinders en so praat met kinders sy sy seer met my neem, so hulle nie die tekeer te gaan, en so praat hulle traanen wegneem ek sê dat jy die vak dat hulle nie die seer van die leestelings en vriendel en zwaardheid hoef te draan en hy sê die bybel, gaan kyk in psalm 56 is my traan in die kruik nie, dit is God elke traan wat jy stort opvang in sy botel toe dit is wat hy doen my vrou, ek met God het nie gekeer hy, dit is die sonde en die sonde val wat hy die effecte oorzaak, my onrechtverde geleide ons is nog nie in die hemel, in die hemel gaan het te maar terwijl ons op aarde sê die Heer, leiding, deel, en roeping, en jy daar deur groei, en het is een kamp van die Heer, so kan het die stik nader, want weet jy, het nou na hier die leiding, nader aan die Heer, as met die daar vloer is, en het is net as dit, die enigste motiverings, die van leiding, dat het doorde gesemd, nie te werk, en hier aan my nader kreeg, wat nader aan is, as gespoor hier die stik Hy sê, dier wie sy won jy genees is, dier Je Jezus sy won aan die kruis, krij jy geneesing, daar is geneesing vir God sy kinders, en die Jezus aan die kruis blaag, vir ons die sere in die praktische implikatie, hy vers 25 en hierdie hele prinses van verwerking van trauma is jy soos dwal die dwalende hy haalt in Jesaja 3 en 5 jy soos die skaar. hy sê maar nou het julle teruggekeer na die herder en die opsiener van julle sê dit die uitnodiging vandag, my bruder, my sister en jy sê kom terug na en hy kan jy leide geer dat jou klein mense spoorties en sy al vader spoor Jezus het hier die pat geloof door die hel wat ek en jy dat beleef op die onderdeelste en hel is wat ons werkelijk ook hoef te beleef die die van die eeuwige hel hy is die opsiender van jou seel hy waak vir jou seel hy gebruik selfs die lelik die seer, die pijn die wreet nader te bring so dat volle vader arms in jou kan afvang so dat weet nou ek gaan dier die daal van dood skar die demarit want u is my nou is nie een plek waar het nie is, maar jy nie gegeet het jy nie alleen gelost weet jy daar op die grond, waar jy nie verder kan panie, daar kan God krachtig in jou werk, waar jy beter is, wat jy vol self vertrouwe en vol van jouself in die wereld door deur funsioneer. Jyre sê nie, dat gaan nooit wonder wees, en sê wel wat gaan genees mees. Maar sê het, stik hel wat jy beleef op jou, is die enigste hel. Wat nie na Amen. Ons bidsom. Heere, ons het soveel vragen, te midde van soveel seer in die wereld van ons, krij ons hier perspektief, waarvan ons nog steeds min bestaan, toch? Heere, wil ons aan die woorde vasten, wanneer hy sê, wanneer ons seer, dan werk hy met groot genade in ons levens. Moes sê, sien dit in hulle om ons, heren, dat het nie so pas, en ons dankie die krachtige geloof wat die, in die kindersgeen, in die gemeente, baie keer laie seer probeer te verwerken, wat ons sien, toch, die groei, uit die vader ons, draak baie te moedings, vir soms opgeven, draak soms van woord, vir hy ons in jou en ons goedeerend hier die, die versekering weis dat niks ons in die hand van en ons in Jesus ons, ons praat het Jesus naam